П'ятнадцять. Ви розумієте, що вам не можна залишатися на Роонуку», – сказав генерал Гау. Ми сиділи в маленькому конференц-залі флагманського корабля ласкава зірка. Якого це дідька? спитав я з посмішкою. Гау на мить забарився. Таку фігуру мови він чув уперше. Бо ви зуміли вижити. нарешті відповів. Бо вижила колонія, що безумовно здивує та роздратує вашу адміністрацію. Бо ви надали ворогові житєво необхідну для нього інформацію а навзаєм отримали від нього суттєво важливу інформацію для себе. Бо ви запросили мене вивести звідси Неброса-Езера, бо тепер ви тут, на цьому кораблі, і розмовляєте зі мною. Виходить, я зрадник, – закінчив я думку. Цього я не казав. А вам і не треба це казати, адже ви живі завдяки мені. Справедливе уточнення, – погодився Гао. Але я мав інше на думці. Враховуючи вашу відданість колонії та переселенцям, вас не можна вважати зрадником. Адже ви їх не зрадили. Дякую. Хоча не думаю, що адміністрація Союзу колоній вважатиме цей аргумент переконливим. Думаю, що таки ні. І це повертає нас до початкової позиції. Що ви збираєтеся зробити з Езером? Спитав я. Найкраще віддати його під трибунал, відповів Гау. Можна просто визбурити через шлюз. Це дало біні величезне задоволення, визнав Гау. Але таке не піде на користь Конклаву. Зоя розповіла, що ви почали вимагати від своїх людей присягати вам на вірність, а наступним кроком може стати викидання супротивників за борт. «Тим паче, більше причин влаштувати суд вам так не здається?» – перепитав Гау. «Я не прихильник клястися у вірності, але очевидно, що лише таким чином можна здобути лояльність лідерів, особливо після втрати величезного флоту». «Тільки не виніть у цьому мене», – сказав я. «У жодному разі, а чи я винюв всьому союз колонії зовсім інше питання». «Як ви тепер чините із союзом колоній?» – поцікавився я. «Ти саме, що планував від початку», – відповів Гау. «Ізолюю». «І не воюватимете?» «Навіщо?» Заколот придушено, суперечки вщухли. Езер не єдиний, хто піде під трибунал. Гадаю, тепер союз колоній зрозуміє, що Конклав так просто не розвалити. Сподіваюся, він більше не намагатиметься вирватися з клітки. «Ви погано знаєте людей», – зауважив я. «Навпаки», – відгукнувся Гау. Безглузду думати, що я просто повернуся до свого первісного плану. Не планую нападати на Союз колоній, але збираюся зробити так, щоб і він не напав ані на Конклав, ані на мене. «Яким чином?» – спитав я. «Ви ж насправді не вважаєте, що я вам розповім?» «Варто було спробувати». «Не вийшло», – відповів Гау. «А які ваші плани стосовно Роануку?» «Я вже казав раніше, що не збираюся нападати». «Казали, але тоді ви залишилися без флоту». «Ви сумніваєтеся у моїх словах? Не сумніваюся, відповів я. Але побоюйся вас. Шкода. Мені теж, мовив я. Переконайтеся, що я не маю вас стерегтися». Ронок убезпечений від будь-якого атаку з боку конклаву, сказав Гау. Конклав визнає його законною людською колонією, останньою колонією. Він постукав по столу, щоб підкреслити значимість слів. Якщо бажаєте, можемо укласти договір. Не думаю, що союз колоній визнає його чинним. Напевно, що ні, погодився Гау. Усе ж таки я надішлю вашому урядові офіційну декларацію з попередженням про заборону подальшої колонізації. А ще через неофіційні канали розійшлю усім неафілійованим народам повідомлення про те, що Конклав буде вкрай незадоволений, якщо хто-небудь посміє напасти на вашу планету. Взагалі вони так і не насміляться, оскільки наша заборона дійсна для всіх, але ще раз нагадати не зашкодить. Дякую вам, генерали. На здоров'я, гілкнувся Гау. Я радий, що таких проблемних лідерів, як ви, на світі небагато. Та я насправді білий пухнастий. Ось дружина в мене – штучка Оо. Про неї я дізнався від Езера та з відеозапису битви, – сказав Гау. Сподіваюся, вона не ображається на мене за те, що я запросив вас побалакати сам на сам. От жодному одному разі. Заспокоював я його. З нас двох у мене краще виходить спілкування. А ось Зоя засмутилася, що не може побачитися з вами. Ви справили на неї приємне враження. А вона на мене у вас чудова родина. І я так думаю. Страшенно радий, що вони мене терплять. І з формального погляду вашу дружину та дочку також можуть звинуватити в державній зраді. Продовжив Гао. Їм також краще забратися з Роануку. Згодні? Ви знову порушуєте тему, про яку намагаюся не думати. На мій погляд, ви поводитеся нерозумно. Звісно, нерозумно, відповів я. Але це не означає, що не розумію справжнього стану речей. Куди вирушити? Гадки немає, відповів я. Ми не можемо полетіти на жодну з планет союзу колоній, хіба що вирішимо провести решту життя у в'язниці сімейного типу. Обіни б нас прихистили завдяки Зої, але на них будуть тиснути і вимагати нашої екстрадиції. Є інший варіант, сказав Гау. Я вже пропонував приєднатися до Конклаву. Моя пропозиція в силі. Ви з родиною можете оселитися із нами. Щедра пропозиція. Але не думаю, що ми її приймемо. Це все одно, що жити з обінами. Я не готовий відмежуватися від решти людства. Це не так уже й погано, відказав Гау, і в його голосі я почув нотки сарказму. Для вас, може, і так, а я скучатиму за своїми земляками. Народи об'єдналися в конклав на основі ідеї спільного проживання. А ви стверджуєте, що це вам не під силу? Мені під силу. Однак лише троє людей малувато. Конклав буде радий об'єднатися з союзом колоній, зауважив Гау, цілком або з окремими планетами, може навіть з роуноком. Не думаю, що таку пропозицію схвально сприймуть на Роунуку, відповів я. Тим паче в Союзі Колоній. Щодо окремих планет, то там про конклав взагалі не чули. Це точно. Ваші жорстоко контролюють доступ до інформації, погодився Гао. Я навіть міркував, а чи не вивести супутники на всі планети Союзу Колоній і просто провести просвітницьку компанію, допоки супутники не зіб'ють. Звісно, не найкраще рішення. Але, принаймні, Конклав дасть про себе знати. Я на хвильку задумався. Не вийде. Тільки інформації буде мало. Вам є щось запропонувати? Поцікавився Гау. Я не впевнений, але подивився Гау в очі. Генерале, вважаю, я насправді можу дещо вам запропонувати. І що це? Дещо масштабне, відповів я. І дуже дороге. То не відповідь. План треба трохи допрацювати. Буду радий вислухати вашу пропозицію, сказав Гау. Але дещо масштабне та дороге звучить надто розпливчасто, щоби на нього погодитися. Справедливе зауваження. Чому б не розповісти, що ви задумали? Спочатку треба порадити Сіржейн, пояснив я. Що ви не задумали б, адміністратори Перрі, але якщо для реалізації вашого плану знадобиться моя підтримка, то в очах Союзу колоній ви будете зрадником. Як ви самі щойно зазначили, генерали, це залежить від погляду. Мені наказано взяти вас під арешт, заявив Манфред Трухільо. Та невже? Ми стояли біля люка шатла, в який я збирався сісти. Так, я отримав наказ дві години тому, пояснив Трухіллю, разом із новим супутником зв'язку, котрого надіслав нам миска. Вони страшенно переполохалися через те, що у нас на орбіті бовтається корабель конклаву. І ви мене заарештуєте? Я би радо виконав наказ, але, на жаль, ми не спроможні розшукати ні вас, ні вашу родину, мовив Трухіллі. Я підозрюю, що ви залишили планету. Певна річ, ми ретельно обшукаємо всю колонію, але я не став би тримати. Парі на те, що ми вас знайдемо». «О, я такий проноза», – посміхнувся я. «Що я завжди про вас казав», – додав Трухіліо. «Через мене ви можете потрапити у біду. А зараз колонії найменше треба, щоб наступного очільника знову викликали на допит. Як керівник колонії офіційно вимагає від вас не пхати носа в чужі справи? Отже, ваше призначення офіційно підтверджене. А як інакше я міг би вас заарештувати?» І то правда. Що ж, вітаю, ви завжди рвалися керувати колонією. Ось ваше бажання і збулося. Не у такий спосіб я мріяв про цю посаду. Шкода, що ми перейшли вам дорогу, Манфреде. А мені зовсім ні, відгукнувся Трохіліо. Якби я був очільником, усі ми вже стали б трупами. Ви, Джейн та Зоя, врятували колонію. Я щасливий, що дочекався своєї черги за вашими спинами. Дякую. Хочу, аби ви знали, що сказати таке мені було нелегко. Я розсміявся і подивився туди, де Зоя, обливаючись сльозами, прощалася з Гретхен та друзями. Зоя буде скучати за Гретхен. «А Гретхен за Зою», – відповів Трухілліо. «Я навіть подумував попросити вас залишити її тут. Заради Гретхен та усіх нас». Трухілліо кивнув у бік Хікурі дікорі які ледь трималися на ногах від емоційного прощання Зої з друзями. «Ви сказали, що дійшли згоди з Комплавом, але я не відмовився би від прикриття обінів. І з Роануком усе буде добре», – запевнив я його. «Сподіваюся на це. Було би здорово нарешті стати звичайною колонією а не центром уваги всього космосу. Думаю, що зможу хоч трохи відволікти від вас увагу. Хотів би я знати, що ви замислили, – мовив Трохіліо. Хоч я більше не керівник колонії і не можу наказати вам не пхати носа в чужі справи, але думаю саме так. Трохіліо зітхнув. Та й розумієте моє занепокоєння. Ми так довго перебували у сфері інтересів різних сил, але жодна з них не досягла бажаного результату. Навіть віддалено. Як і ми з вами, – нагадав я. Саме так погодився Трохіліо. Не знаю, що ви затіяли, але, враховуючи високий рівень похибки, побоююсь, якби не постраждав від цього роганок. Я боюся за свою колонію. За нашу колонію. За наш дім. Так, це наша колонія. Але вже не мій дім. Хай так. Мане, ви маєте довіритися мені, мовив я. Адже я доклав максимум зусиль, щоб убезпечити роганок. І зовсім не збираюся зупинятися. Із шатла вийшла савітрі та з планшетом в руках підійшла до нас. Усе завантажено, звернулася до мене. Джейн каже, що можна відчалити, коли будете готові. «Ти із усіма попрощалася?» – спитав я. «Так», – відповіла Савітрі і підняла руку з браслетом на зап'ясті. «Подарунок бати. Каже, що це її бабусі. Вона сумуватиме за тобою». «Знаю», – відповіла Савітрі. «А я сумуватиму за нею. Вона моя подруга. Нам усім бракуватиме одне одного. Тому це й називається розлука». «Можеш залишитися», – сказав їй Трухіллі. «Нема жодної причини, щоб ти драпалась тим ідіотом». Я навіть готовий підняти тобі платню відсотків на двадцять. Ух ти, підвищення, мовила Савітрі. Дуже спокусливо. Але я з цим ідіотом панькався ціловічність. Я його люблю. Звісно, я більше люблю його рідних, але хто їх не любить. Яка ж ти зараза? укинув я. Савітрі посміхнулася. Окрім усього, з ним цікаво. Ніколи не знаєш, що він викине наступного моменту, і це тримає мене у формі, так що, вибачте. Гаразд тридцять відсотків. вигукнув трохіллі. «Згідно?» що витріщився я. Та я приколююся, заспокоїла Савітрі. Ну, ти насправді ідіот. Нагадай мені урізати твою платню», – сказав я. Цікаво, чим ви взагалі будете мені платити? Так, хіба у тебе немає невідкладних справ? Де інде? Не тут. Фыркнула Савітрі, підійшла обійняти Трухілію. Якщо з цим хлопцем, вона показала на мене пальцем, у нас не складеться, я приповзу на колінах до вас по роботу. Затямив, відповів Трухілію. Чудово, бо якщо минули рік і навчив мене чомусь, то це мати запасний план. Вона ще раз обняла трохілію. Піду забирати Зою, кинула мені. А як закінчите, зможемо нарешті летіти. Дякую, Савітрі, мовив я. За хвильку прийду. Вона стиснула мені плече і відійшла. Ви попрощалися прощалися з усіма з ким хотіли? спитав трохілію. Саме цим зараз і займаюся, відповів я. Через кілька хвилин нашатл піднявся у небо, прямуючи до ласкавої зірки. Зоя тихенько рюсала після прощання з друзями. І гладила Бабара. Джейн сиділа поруч, обіймаючи її за плечі. Я дивився в ілюмінатор на чергову планету, яка стала мені домом, яку зараз залишав. «Як настрій?» – спитала мене Джейн. «Сумно», – відповів я. «Думав зробити цю планету своїм домом. Нашим домом. Проте не вийшло». «Шкода», – відгукнулася Джейн. «Не переймайся». Я посміхнувся до неї. «Не жалкую, що ми опинилися тут. Шкода лише, що не змогли тут залишитися». Я знову поглянув в Іллюм Неборонок з кожною миттю тимнішало, аж поки не стало синяво-чорним. «То це ваш корабель?» – поцікавився генерал Рибіцький, обводячи жестом оглядову палубу, куди його запросили. «Я чекав на нього там». «На даний момент так», – відповів. «Точніше сказати, ми його позичили. Думаю, первісно він належав арісійцям, що само собою кумедно. Тому тут такі низькі стелі». «То я маю тепер звертатися до вас як до капітана Пері?» – спитав Рибіцький. Це крок назад порівняно з вашим попереднім званням. Насправді капітан Тут Джейн, а я її формальний начальник, хоча кораблем керує вона. Думає, це робить мене комодором. Це є кроком нагору. Комодор Епері задумливо протягнув рибіцький. Яскраво, хоча й не дуже оригінально. І не намагався оригінальніше. Я поглянув на екран планшета. Поки вийшли до нас, Джейн попередила: "Вона має підстави вважати, що ви можете спробувати мене вбити. Боже мій. Здивувався Рибіцький. Цікаво, звідки вона черпає таку інформацію? Дуже сподіваюся, що ви нічого такого не плануєте. Не через те, що не спроможні. Ви є офіцером КСО, а отже достатньо спритний та міцний, щоби скрутити мені шию, перш ніж вас устигнуть зупинити. Проте, після цього, ви з кімнати вийти точно не зможете. А я вам смерті не бажаю. Дякую за турботу, сухо відгукнувся Рибіцький. Я тут не для того, щоб убити вас. Хочу вас зрозуміти. Радите чути. «Можете для початку пояснити, навіщо ви наполягли на зустрічі саме зі мною?» – спитав Рибіцький. Дипломатів у Союзу колонії віз візок. Якщо Конклав готовий на перемовини за СК, треба домовлятися з ними. Ось тому я й ламаю голову, навіщо вибирати мене. Бо я заборгував вам пояснення. «Пояснення чому?» – здивувався Рибіцький. Я зробив широкий жест. «Цьому всьому. Чому я тут, а не на Рооноку? Чи не на будь-якій іншій планеті Союзу?» Гадаю, тому що не бажаєте потрапити під трибунал за зраду. І через це також кивнув я. Але не тільки. До речі, як тепер справи в Союзу колоній? вже вважаєте, що я стану обговорювати це з вами? Я мав на увазі в загальних рисах. Усе чудово, відповів Робіцький. Напади конклаву припинилися. Ми розгорнули оборонну систему над Ронуком і за місяць плануємо відправити туди другу хвилю переселенців. Ви графік випереджаєте, зауважив я. Ми вирішили прискоритись і значно посилити там нашу оборону спроможність. Чудово, відгукнувся я. Шкода, що ви не спромоглися зробити такого раніше, до того, як нас атакували. Тільки не робіть вигляду, що ми з вами не знаємо причин того всього. До речі, а як у Союзі сприйняли нашу перемогу? – спитав я. Само собою з радістю, – відповів Рибіцький. Принаймні офіційно, – додав я. Ви знаєте наші правила? Офіційна версія – єдина версія? Так, звісно, – погодився я. Саме через це ми тут. Щось я вас не розумію. Незадовго до битви за Азером, на Роануко, ми мали розмову. Тоді ви сказали, що союз колоній найкраще опікується людством. Пам'ятаю, кивнув Рибіцький. Маю визнати вашу правоту. З усіх урядів, народів та розумних рас у Всесвіті союз колоній, безумовно, більше за інших піклується про нас, людство. Але чи робить він це у найкращий спосіб, маю сумніви. Ось хоча б Роанук. Нас обманули щодо мети заснування колонії потім обманули стосовно намірів Конклаву. СК обманом втягнув нас у протистояння, котре могло закінчитися крахом усього Союзу. А на додачу готовий був пожертвувати нами заради блага людства. При всьому тому на жодній з наших планет так і не дізналися всієї правди, правильно? Союз колоній контролює інформацію за допомогою цензури. Тепер, коли Руанок вижив, ви тим паче сховаєте усе під сукно. Ніхто, крім вищих чиновників Союзу колоній, і досі навіть не здогадується про існування конклаву. Такий стан адміністрація вважає необхідним. уставив Рибіцький. Це я знаю. Там завжди свято вірили, що діють правильно. Ви, як і я, прибули із землі генерали і маєте пам'ятати, що ми майже нічого не знали про союз колоній. Ми записалися до лав армії, про яку за великим рахунком також нічого не знали, а записалися туди лише через те, що не хотіли помирати вдома від старості і на самоті. Ми мріяли, що нам якимось чином Повернуть молодість, і цього було достатньо. Ось як ми опинилися тут. Типова поведінка для СК – дозувати інформацію, щоб досягти мети. Жодного зайвого слова, жодного пояснення. Я не завжди розділяв методи союзу колоній, зауважив Рибіський. Ви знаєте, що я виступив проти плану кинути руанок непризволяще. Проте не розумію, куди ви хилите. Вважаю, якби Конклав дізнався про наші плани стосовно руаноку, сталася б трагедія. Адже пері. Конклав намагається загнати людство у клітку. Це їхня мета й досі. Якщо ми не битимемося, решту всесвіту поділять без нас, і тоді людство вимре. Не плутайте людство із Союзом колоній, заперечив я. Конклав планує ізолювати СК через те, що Союз не бажає приєднатися, але СК не все людство. Не бачу істотної різниці, відказав Рибіцький. Зрозуміло. Я показав на випнутий оглядовий ілюмінатор. Ви, звісно, помітили інші кораблі. Звісно відтвердив Рибіцький. Я не став їх рахувати, але гадаю, кораблів 412. Майже вгадали. З нашим 413. Який, до речі, я найменував Ронок. Як елегантно. Це додасть нападу вашої армади на нашу чергову колонію іронічного забарвлення. Виходить, Союз колоній наміряється продовжувати колонізацію? Запитав я. Не збираюсь обговорювати це з вами. Якщо Конклав та Союз колоній вирішить знову зійтися в битві, мій корабель не братиме в ній участі. Проказав я. Це торговельний корабель, як і всі інші кораблі тут. І у кожного в трумі товари тієї раси, яка його відрядила. Ви маєте розуміти, як нелегко було це організувати. Не один місяць довелося їх переконувати. Генерал Гау викрутив не один десяток рук, ті, що там у них. Декому простіше відрядити озброєний до зубів військовий корабель, аніж торговельне судно з товарами. Якщо військова армада не змогла переконати союз колоній приєднатися до Конклаву, «Сумніваюся, що це вдасться торговельному флоту», – хмикнув Рибіцький. «Думаю, тут ви маєте рацію», – я підняв планшет. «Джейн, ми готові стрибнути». «Що?» – здивувався Рибіцький. «Що, чорт забирай, ви робите?» Як я сказав, хочу пояснити свою позицію. Ронок висів у космосі на обачливій відстані від джерела гравітації, котре могло завадити роботі стрибкового двигуна. Ми пробили у просторово-часовому континуумі діру і вискочили чорз над дем. Картинка в ілюмінаторі оглядової палуби змінилася. Тільки но ми дивилися на один розсип зірок, а наступного моменту вже на інший, допоки не почали розрізняти сузір'я. Дивіться, показав я пальцем, Оріон, Телець, Персей, Касіопея. Святий Боже. пробубанів підніс Рибицький. Роанок повернувся довкола осі, зірки поблякли. І їх змінила величезна куля планети у блакитних, зелених та білих кольорах. Окліно просимо додому, генерали!» Земля. хрипко видихнув Рибіцький, на мить утративши дармове від видовища світу, з котрим, як він думав, попрощався навіки. Ви помилилися, генерале. Рибіцькому знадобився деякий час, щоб виринути зі світу мрій. Що ви сказали? Помилився в чому? Коли розповіли про коментрі, пояснив я. Я підняв інформацію. Британці справді знали про підготовку нападу. Щодо цього маєте слушність, але вони не знали, де станеться бомбардування. Британці не пожертвували Ковентрі, а Союзу колоній не було потреби жертвувати ронуком. «Навіщо ми прилетіли сюди?» – запитав генерал. «Ви самі сказали, що Союз колоній ніколи не приєднається до Конклаву. Може, земля забажає?» «Ви збираєтеся приєднати землю до Конклаву?» Рибицький Ажрота роззявив. «Ні», – заперечив я. «Ми лише пропонуємо їй вибір, разом із подарунками від кожного народу Конклаву. А потім я запропоную їй свій подарунок». «Який подарунок?» «Правду?» – пояснив я. «Усе, що знаю. Про союз колоній, про конклав та про те, що з нами роблять, коли ми залишаємо землю і вирушаємо підкорювати Всесвіт. Союз колоній генерали має право керувати планетами на свій розсуд, але ця планета особлива і повинна приймати власне рішення. Людство та союз колоній більше не будуть синонімами, принаймні віднині». Рибіський з дивився на мене. «У вас нема на це повноважень», – заявив він. «Ви не можете приймати рішення за цих людей?» Повноважень у мене, може, й нема, погодився я. А ось справа є. Ви не усвідомлюєте, що робите. загорлав Рибіцький. Навпаки, дуже добре усвідомлюю, відказав я, перетворюю світ. В ілюмінаторі з'явився ще один корабель. Я поглянув у планшет на екрані проступило схематичне зображення землі. А довкола виникали спочатку поодинокі парами, потім гронами та групами сягливі точки. Коли прибув останній корабель, то разом розпочали мовлення передаючи вітальні повідомлення усіма відомими нам земними мовами, а після запустили у прямому доступі потік інформації про технологічні досягнення та історичні події своїх народів. Правду в чистому вигляді. Мій дарунок світові, який колись був моїм домом, і який, як я сподівався, незабаром стане ним знову.